יחזקאל, פרק י"ט ועתה שא קינה אל נשיאי ישראל, ואמרת, מה עמך לבייה בן אריות רבצה, בתוך כפירים ריבתה גוריה, ותעל אחד מגוריה כפיר היה, וילמד לטרוף טרף, אדם אכל, וישמעו אליו גויים בשחתם נתפס, ויביאו ובכחים אל ארץ מצרים. ותרא כי נוחלה, אבדה תקוותה, ותיקח אחד מגוריה, כפיר סמטהו. ויתהלך בתוך אריות, כפיר היה, וילמד לטרוף טרף, אדם אכל. וידע על מנותיו, ועריהם מחריו, ותשם ארץ ומלואה מכל שאגתו. ויתנו עליו גויים סביב, ממדינות, ויפרסו עליו רשתם, בשחתם נתפס. ויתנוהו וסוגר בככים, ויביאוהו אל מלך בבל, יביאוהו במצדות, למען לא יישמע קולו עוד אל הרי ישראל. עמך חג גפן בדמך, על מים שתולה, פוריה וענפה הייתה ממים רבים. ויהיו לה מטות עוז אל שבטי מושלים, ותגבה קומתו על בין אבותים, וירה וגובהו ברוב דליותיו, ותותש בחמא, לארץ הושלכה, ורוח הקדים הוביש פריה, התפרקו ויבשו מטי עוזה, אש אכלת הוא. ועתה שתולה במדבר, בארץ צייה וצמא, ותצא אש ממטה ודיה, פריה אכלה, ולא היה במטה עוז שבת למשול, קינה היא, ותהי לקינה.